Та його сльози, не добігаючи по щуках, до волотяних вусів випаровувалися. Таке гаряче було в нього обличчя. «Мамо!» – знову прошепотів Сашко, а тиміше вихорець з-під коня бачив, як сновида, невагомо ступаючи з воза на віз, почав обходити табір. Він йшов над заснулими козаками, дітьми, над їхніми виною ковдрами і кожухами, і ні над ким не зупинявся і не нахилявся Один лише раз він зупинився І завмер над обличчям якоїсь дівчини Схожої на циганку Вона спала на возі обличчям до місяця Її вустонька сновиді видно щось нагадали Бо він довше, ніж на інших жінок і дівчат Дивився на неї заплющеними очима Хабіджа! усміхнувся він до дівчини Та пішов і від неї Білий Тонкий, високий, з вози на віз, Сновида обійшов увесь табір. Над жодним обличчям він більше не зупинявся. Тимі ж вихорець, лежачи посеред табору під конем, стежив, як Сновида дійшов до порожнього шостакового воза. Сашко видно кудись утік або ж лежав у возі камінчиком. Ступив однією ногою на дишло, другою на землю, на паморозь, із піднятими над головою чобітьми, босий, тим самим шляхом, що йшов і сюди, подалинів до Братслава. Знову погукнув із Братслава сич, і знову йому обізвався з лісу за табором другий. З-під башти Жолкевський бачив, як Ясельський увійшов у ворота, і, проминувши по сторожу, піднявся по насипу, зайшов до намету з Баражського, Поставив чоботи під запинало, ліг на кошму і, гріючи губи місячним світлом, все шепотів Хабіджа, Хабіджа, Хабіджа. Місяць зайшов, світало. Ще не світало, але мало осьось. Жулкевський помолився і наказав ад'ютанту скликати полковників. Драгунів Жулкевський вирішив поставити збоку від правої своєї руки. Як сонечко тільки зійде, засліпить повстанця очі, вони нападуть на табір від лісу. На драгунів з поза возів вигрибиться козацька кіннота. Нехай вискакує. Від часу, коли від повстанців відійшов зі своїм полком Шаула, у них у шостака лишилося кіннот хіба що на сльозик. Ланскнехти і Пікінери. Почапають прямій. Скільки тут бігти? Тут нема чого й бігти За півгодини і в таборі За драгунами, ланцкнехтами та пікінерами Пострибають легкі гармати Гусарів і жовнірів Жолкевський вирішив не пускати Гусарів з любові, а жовнірів від жалю Служили в жовнірах, як на те, люди літні Тож нехай хто із них лишній день поживе Розвиднялося поволі. У небо знайшли кудлаті з півночі хмари, із них замерехтіло сніжком. Від веселого снігосію стало світліше. На табір не ворушився. Крім поодиноких на возах вартових, у ньому не виднілось нікого. Чи вони ще сплять? подумав Жукевський. Перепилися й пухнуть. Та Жолкевський знав, що голота не спить і чарочки не пригублювала. Тоді воно що? Може, у таборі їх нема? Лишили прооко ДНД на возах чатових, а самі з братславщанами здиміли з табору невідомо куди. Та про це Бжолкевський неодмінно довідався, бо його розвідка кружеляла навколо козацького кишла з вечора і цілу ніч. Та й на коні темніли скопищем посередині табору за возами, а біля них ні душі. Лише порожні сідла на конях прибілювало сніжком. «Не розумію», – сказав Жолкевський полковникам, – «що за начиста сила?» «А ви, пане польне гетьмане, починайте! Ви починайте, і вони віднайдуться!» Посинілими пальцями патер Дон Комулео застібав сутану на залізні гачечки. «Я, ваше преподобіє, знаю, коли мені і що». Коли починати і коли закінчувати, не стримався, пробілів бровою Жолкевський. «Гляньте, гляньте!» – в один голос заговорили струс із Баражський. «Пане Польне Гетьмане, подивіться на табір!» Жолкевський відірвав при засніжені очі від Комулео і повів малиновою брошкою на чорно-білий наливайківський табір. Він глянув на табір, і його голова відкинулася, як від вогню. Відхитнулися і полковники. Жало, язик в комулео завмер. Вартові на стіні переглянулися. Двісті козацьких возів підіймалися у повітря, сірі возові колеса відштовхнулися від присніженої землі, на хвилину затримались і знову пішли понад полем, понад кіньми в зимове небо. Вози підіймалися тихо рівно а вже як гойднулися, то гойднулися наче колиски. Колиски, бо в них і справді, ловлячи руками та губами сніжини, стояли діти. Першим знайшовся Комулео. Вози не самі, під возами йдуть козаки, їх несуть козаки, вони їх сплавляють до Бугу. на нагріб з намету пригорщу снігу, вмився, а заразом і протер снігомочі. Тепер він уже бачив ясно на возах куталися жінки, куталися під сніжинами діти, кругліли, видно, із солониною темні діжки, бочки з порохом та гармати. А під возами, підставивши під них спини й плечі, по восьмеро і по десятеро заточуючись, ішли на ливайківці всередині табору, як з-під землі, Повилітали всі дла на коней вершники. витягали спехов шаблі, рушили разом із возами. У будь-який час козацькі вози могли розімкнутися, і в будь-яку мить, у будь-який бік кіннота могла вискочити з табору в поле для бою.